Інколи це ознака людини працьовитої, як віл. Хто говорить кволим голосом, той боязкий мов ягня. А хто говорить пронизливо і безладно, той дурний, як коза. Кажуть, що приємний голос лікує вуха. На виразність і швидкість мовлення справляють вплив передусім особистійні вади співрозмовників – млявість, сором'язливість боязкість чи зарозумілість, байдужість, сквапливість, а також недостатнє знання предмета розмови. Вічлива людина не дозволить собі випробовувати терпіння свого співрозмовника, гаючи час у порожніх розмовах, галасливому морнослів'ї, безконечних паузах, ковтанні кінцевих звуків, болісному відшукувані слів і гугнявому буботінні безмістовних фраз. Замість розмови слід продумувати наперед і викладати аргументи зважено, чітко, з належними інтонаційними акцентами, без нудних повторів. Інтонація Наша мова як засіб спілкування – це не тільки лексика та граматична структура – а й вимова слів і фраз, що її називають інтонацією, тоном. І як зазначають фахівці, тон у розмові означає так само багато, як жести та пози в манері триматися. Про це добре знають актори, для яких інтонація – надзвичайно сильний засіб передачі думки. Адже одне й те саме слово, мовлене з різною інтонацією, набуває неоднакового смислу. Як на сцені, так і в житті, збагатити своє мовлення можна шляхом вмілого поєднання вилучного слова з певною інтонацією. За Станіславським – тексту і підтексту. Звідси зрозуміло. За допомогою одного і того самого тексту завдяки інтонації можна передати Різні думки. Ви звичайно помічали, що приміром слово так, вимовлене з різною інтонацією може означати ствердження і запитання, недовіру і визнання. Для передачі інтонації в мові використовують знаки і запитання, та ними не вичерпується той арсенал засобів, за допомогою якого виражається все розмаїття відтінків підтексту прохання, вимога, схвалення, образа, порада, попередження, кривда, вибачення, зневага тощо. Слово чи фраза, залежно від тону, яким вони мовлені, можуть. Ганити, засмучувати чи, навпаки, звеличувати, наснажувати, спонукати людину до діяння. Ну, що б, здавалося, слова, казав Шевченко. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється. У житті люди, як правило, не замислюються над тим, що інтонацією вкладають у свої слова набагато більше, ніж вони означають. У свою чергу співрозмовник сприймає не тільки сам текст, а й підтекст, що передається через певний тон інтонації. Часто люди навіть не усвідомлюють, що кривдять без образливих слів, заявляючи «А я вам нічого образливого не казав». Образити можна не словами, навіть не підвищенням голосу, а зневажливою неважливою інтонацією, з якою вимовляють фрази. Здавалося б одне слово, а вороги навіки. Не втримався один із співрозмовників. З дріб'язкового приводу вразив свого партнера образливим через різким словом і втратив доброго приятеля. Та й у собі згубив дещицю чуйності і людяності. Як часто трапляється в повсякденному спілкуванні, коли двозначна фраза на чиюсь адресу вимовлена з іронічною інтонацією, ще й супроводжувана багатозначним поглядом, завдає людині нестерпного болю. Звичайно, якщо не йдеться про вербальний мазохізм, тобто прагнення людини зазнати образи або приниження словами.